Yoga v životě současného člověka Kvitoslav Minařík sedmá část Yoga a elektroencefalogram Již několik desetiletí je na okraji psychologického bádání jako společenský problém takzvané mystické školení, které je u nás Mělo různé autory, především zahraničního původu. Většinu zájemců o toto školení jsme mohli vytřídit jako typy nepříliš zajímavé. Někdy nás však překvapovalo, že se tomuto školení věnují lidé s akademickým vzděláním, což bylo jistě pozoruhodné. Nebylo však prostředků, kterým by bylo možno prověřit objektivní psychologický význam toho, to jejich zvláštního zájmu. Pak jsme byli na našem pracovišti vybaveni elektroencefalografem EEG, na němž jsem byl pověřen pracovat. Když jsem po dlouhých letech konečně objevil člověka vhodného pro vědecké zjištění korelací EEG záznamu s praktickým mystickým školením, dohodli jsme se, že provedeme EEG záznam. Jelikož mi nebyly jasné příčiny změn v EEG záznamu, položil jsem jeho autorovi otázky, na něž mi odpověděl a které dále uvádím. Otázka. V EEG záznamech za vašeho soustředění jsou patrné tři druhy elektrické aktivity mozku. Za prvé je přítomna alfa-aktivita, s níž se setkáváme u dospělého zdravého člověka zabdělého stavu. Odpověď. Alfa-aktivitu vyvolává extenzivní soustředění, rozumí se jim schopnost obsáhnout vědomím nějaký skutečný nebo fiktivní předmět. Je se pak stupňuje pomocí mysli přemítající právě o tomto předmětu. Takovéto soustředění zlepšuje také intelekt, pokud to ovšem není jen civění nebo i dívání se na tento předmět, ale myšlenková práce. Kromě toho se zvětšuje i kapacita vnímání. Když se dostatečně zvětší, Vystoupí v člověku radostná nálada, jako v každém optimistovi, který pro truchlivé momenty v životě nezapomíná na přírodu a prostory uvolňující lidského ducha. Ale extenzivní soustředění se nerozvíjí bez poruch, vměšují se do něho tendence ke zužování vědomí. Zužování vědomí je obecně zcela běžné a vyplývá z přirozeného sklonu člověka zaměřit se vždy na jednu věc a pak o ní přemýšlet nebo ji alespoň mentálně zaregistrovat. Překonáli člověk tuto tendenci pomocí opakovaného extenzivního soustředění Přestane ho rušit vnímání okolního světa a neprovokuje ho k utváření závěrů, úsudků a k zaujatému postoji k dění v okolním světě. Z toho vyplývá, že se vědomí již snáze rozpíná. S jeho rozpínáním souvisí vznik pocitu, že člověk má moc překonat svět a pak osud, Později, člověk nechápe svět jako vnější jevové kontinuum, nejbrž celý svět i vesmír se stanou vnitřními objekty jeho rozšířeného vědomí. Tímto stavem jsou v mystickém smyslu vytvořeny předpoklady k dovršení procesu získávání životních zkušeností. Projevuje se to jako zánik vášní, které člověka až dosud nutily upínat se na svět za účelem získání smyslových požitků. Otázka 2. Ve druhém EEG záznamu převládá beta-aktivita, z níž se setkáváme u dospělého zdravého člověka za soustředěné pozornosti. Odpověď. Beta-aktivita se objevuje za intenzivního soustředování. Rozumí se jim soustředění pozornosti na fiktivní bod, který se má umistěvat do hmotného prostředí, v především do vlastního těla jogína. To však může vést k útlumu vědomí nebo dokonce k hypnoidnímu stavu. Proto je nezbytné tento druh soustředění kontrolovat. To je možné pomocí extenzivního soustředění, které se ovšem přičlenuje jako druhotný člen. Na základě takto prováděného soustředění se vytváří schopnost mysli analyzovat to, co je její předloženo jako opora pro pozorování. Tím člověk získává prostředek k hlubokému poznávání světa, k posílení vůle a k rozvoji duševních vloch, které ho činí schopnějším a chytřejším. Ale tento cíl se věloze sleduje. Proto se tento bod pro pozorování do sféry která se vynořuje před vědomím tehdy, když z něho člověk vyloučí svět, který ho láká, aby v něm hledal smyslové požitky. Tato sféra, i když se zdá být prázdnotou, přece ji není, je to spíš sféra sil a napětí, tedy sféra fyzikální povahy, protože toto soustředění stále provází duševní aktivita. Jakmile se mysl ocitne zde, vzchází poznání tvůrčího procesu a tím i pomíjejí cnosti všeho, na čem lepí běžní lidé. To je předpokladem duševního oproštění a tím i skončení veškeré strasti, která může každého potkat. Tak z toho druhého soustředění mohou teď těžit všechny výhody vysokého poznání velkorysých analytiků, Nejvyšší z těchto výhod je zcela vyvinutý pocit naprosté duševní svobody, scházející z poznání. Otázka 3. V EEG záznamu se objevil kratší úsek s teta-aktivitou, na níž je navrstvena beta-aktivita. Odpověď. Tento záznam vzniká za stavu soustředění, které se manifestuje jako balancování na rozhraní mezi bděním a spánkem. Blízkost stavu spánku se projevuje tetavlnami a kontrola tohoto stavu beta-aktivitou. O tomto soustředění je možno říci, že je značně obtížné, nebo tě vyžaduje jednak bdělost a jednak relaxaci. Jak víme, jedno druhé vylučuje, ale člověk, který zvládl extenzivní a intenzivní soustředění, dokáže uvést bdělost z relaxací do ideální rovnováhy přičlení -li k tomuto stavu dostatečnou sílu, pocházející z intenzity, vytváří se v něm napětí s postupně se zastavující duševní činností. Když se jeho duševní činnost zastaví a sebeuvědomění bude úplné, Dosáhne stavu zvaného nirvikalpa Samadhi. v němž mysl, nemohoucí činit žádné závěry, je osvěcována bezprostředním vnímáním skutečností, tedy bez zásahu předsudků. Když se do vznikající rovnováhy mezi stavy bdění a spánku vměšuje zaujetí nějakou věcí, Vznikne z toho pouze fixní idea a zní pak fanatismus toho nebo onoho druhu. Z toho důvodu je tento druh soustředění psychologicky velmi náročný. Nedojde-li za tohoto druhu soustředění k zastavení duševní činnosti a tím k dosažení nirvikalpa samadhi, Protože je fond v nepatrně vyšší než hloubka relaxace, stává se toto soustředění podmínkou se stupu do podvědomí, případně s celým arzenálem psychických schopností. A sledkem toho se bude rozvíjet poznání transcendentního světa. Toto poznání se jistě nebude lišit od vědeckého, bude-li se člověk stále školit v extenzivním a intenzivním soustředování. Činnost mysli, kterou tyto dvě formy soustředění podmiňují, umožňuje vnímat i podvědomí, respektive transcendentní svět trojnozměrné a to zabrání vzniku různých fixních idejí abstraktního charakteru. Hlavním přínosem tohoto zestupu uvědomění do říše podvědomí je poznání zákonů soudržnosti psychicko-fyzické existence živé přírody. Pomocí tohoto poznání lze pak čelit dalšímu utužování soudržnosti fyzické existence a to můžeme přepokládat za podmínku vnitřní psychické svobody s jejími mnohými zajímavými důsledkami. Důsledkami. důsledky. Otázka. Jan Kigler ve své učebnici elektroencefalografie in klinik und Praxis George Team Fellag Stuttgart 1963 strana 152 uvádí takový EEG nález za jogického cvičení. Transblokáda alfa vln a souvislé theta vlny probuzení stranzu podotekovém podnětu, Veretexové vlny alfa-reaktivace. Váš EEG záznam je však protikladný. Odpověď. Prosté pojetí jogického školení obecně vede k tomu, že se stupňuje psychická relaxace a více a více se tlumí vnímání okolního světa. Tím se především vyzařuje funkce vědomí, kterou by si však jogín měl zachovat. Potom se zvyšuje funkce pocitování. Tam bylo vyř vyřazuje funkce vědomí. Potom se vyřazuje funkce vědomí, kterou by si však jogín měl zachovat. Potom se zvyšuje funkce pocitování. To se manifestuje rozmnožením citových zážitků, které jsou podle osobních dispozic příjemné nebo nepříjemné. Jsou-li příjemné, označují je mystikové za božské prožitky nebo za projevy božské milosti. Jsou-li nepříjemné, říkají jim posedlost. ale tento jejich úsudek vyplývá z předpojatosti již člověku vnuká neovládané cítění. Méně prostí joginové nepokládají své pociťování za natolik průkazné, aby podle něho určovali povahu skutečnosti. Proto má u nich toto soustředění odpovídat soustředění na rozhraní mezi bděním a spánkem. Ale ani u nich tomu tak vždycky není, proto se i u nich při jejich obevyklých cvičeních můžeme setkat s útlumem denního vědomí a následkem toho s rozvojem polovědomí, které se vyžívá v pocitech, jevících se někdy jako dobré, jindy jako neblahé duševní stavy. Kvalita těchto stavů vyplývá z toho, zda jogín mravní kázní vytvořil dispozice pro dobré duševní stavy, nebo zda je mravností nevytvořil. Popsané stavy u obou typů jogínů však jsou pouze příhody vznikající z jejich pojetí jogické výchovy a jejího systému. Skutečným cílem jogických systémů je sestoupit pomocí soustředění ze sféry mozkové kůry do centr encefalo, encefalonu, a dále až do míchy při zachování evidující schopnosti vnímání. To je totiž opačná cesta, než po které se ubíral vývoj tvorů k rozvinutí schopností empirického uvědomování. Poznámka docenta Mudra AB Centroencefalický systém dle Panfielda funkční neuronový systém zahrnující mesencefalon, diencefalon a thalamus, který je symetricky spojen s kůrou obou mozkových hemisfér difuzním projekčním systémem. Yoginové se tímto způsobem chtějí dostat sférou různých praforem živých tvorů až do raných dob tvůrčího procesu, neboť je to velmi poučné. Souvisí to totiž s rozvojem smyslové praschopnosti, kterou označujeme za jasno cítění a vševědomí. Tam, kde se tyto smysly rozvíjejí, dochází k různým parapsychologickým jevům, které yoga sice nevyhledává, které však některé její žáky nesmírně lákají. Yoga je věda psychologická, má člověka dovést na stupeň vnitřního vývoje, kde se celé bytí rozpadá jako mlhovina kosmu, po níž zůstává pouze bezmezný prostor. Tento prostor se mu v individuálním smyslu jeví jako nekonečnost neboť věčnost jak prostorově, tak ideově. S ohledem na to vyjadřuje blokáda alfa vln na jedné straně a zvýraznění teta vln na druhé straně, jak je pozoroval ve svých záznamech Kugler, snění a pasivitu a tím i všechno, co s těmito psychickými jevy souvisí. Správně pochopené jogické školení nemá na zřeteli, aby jogin upadal do pasivity a snění. Cílem je jednak rozpínat vědomí, aby bylo dosaženo moudrosti, jednak s intenzivněním činnosti mysli prostoupené bdělým uvědoměním, najít způsob, jak se vymanit z naléhavých a psychologicky silně působících životních momentů. Takovéto výsledky vyplývají za prvé ze soustředění extenzivního, za druhé ze soustředění intenzivního. Soustředění na rozhraní mezi bděním a spánkem bez průpravy v obou uvedených soustředěních totiž vede jen k rozvoji duševní pasivity, která z člověka činí otroka citů. Z toho pak vyplývá duševní neodolnost, jejíž projevy jsou podobné jako u narkománie. Zde je místo, kde se dotýkají dva jevy, jež mohou jogické školení provázet na jedné straně rozvoj duševní zdatnosti a na druhé straně rozvoj úpadkových duševních jevů. Jen z skladného jogického školení vznikají přínosné filozofické zvláštnosti nebo systémy. Ze západného jogického školení, které podporuje pasivitu a snění, vznikají průhledné názorové bludy. S Květoslavem Minaříkem rozmouval docent Mudr Antonín Bayer. Několik vysvětlivek. Za prvé, cíl yogi. Vyjádřím se přesně blbý, duševně bezcený a světské chtivosti zcela propadlý lidé nikdy nepochopí, že duchovní nauka nebo nauky nikdy nejsou k tomu, aby starý vrozenými sklony a vnitřními hodnotami dosud zatížený člověk získal peníze, lásku a spekla štěstí. Jsou k tomu, aby se člověk ve svém cítění, myšlení a celkově vnitřní orientaci předpodstatnil a tím vytvořil podmínky k novým, někdy o málo, jindy o mnoho lepším karmickým a jiným stavům v životě. Za druhé duchovní vůdce. Pravý duchovní učitel a vůdce se povrchním lidem zdá přijatelný jen při neosobním styku. Při osobním nebývá přijatelný. Jeho nauka je vždy logická a psychologicky bezvadná, proto povrchní lidé sice uznávají jeho poučky o zbytných podmínkách duchovního vývoje, ale v praxi si je přizpůsobují tak, aby jimi nebyli postiženi ve svém dosavadním způsobu života. V přímém osobním styku však dobrý duchovní učitel a Vůdce vyžaduje, aby tyto poučky byly dodržovány a to vyvolává u povrchních lidí konflikty mezi rozumem a budovými sklony. Proto je pravý duchovní učitel a vůdce přijatelný jen při neosobním styku, při osobním styku není přijatelný těm, kdo jsou povrchní. Za třetí překonání pohlavnosti. Kdo chce dosáhnout vrcholu duchovní dokonalosti, musí ovládnout pohlavnost i v jejich nejjemnějších projevech. Tím se nemíní praktické provádění kojitu, ale odstranění idealismu, snění, zájmu o postavy druhého pohlaví, o jejich duševní vybavení a vlohy a dokonce i estetství. Pravým ovládnout, nikoli vykořenit tak aby to zanechalo nedobré stopy v povaze. Jak však pohlavnost ovládnout? Nejlepší způsob, náležící vlastně do vysoké školy mystické, do její univerzity, je odvrátit se ode všeho, co budí pohlavní vzrušení, žádost a chtíč. Ale tím vůbec nesmí být zasažena vysoká, dobrá a šťastná nálada, ba ani optimismus, jednoduše Pohlavní dráždidla, to je ženy muži, jejich zevnějšek, jejich duševní vybavení a schopnosti se musí odstranit ze sféry zájmu, ze sféry věcí budících člověku pozornost. Tím je tato otázka zcela vyřešena. Člověk se odstl na serafské mystické stezce a bude ihned hned procházet sférami zázračného dění. Ovládání před ním, že nutno varovat, je potlačování pohlavního chtíče jako takového, to je fyzicky agresivního faktoru ukájejícího tělo. V tomto případě se člověk zpravidla uchýlí k lámání duševních, dejme tomu, mohutností a to je příčinou vzniku jiných mravních defektů, znamenajících duchovní pád. Tyto defekty nemusíme vypočítávat, protože například spisovatel Jan Darda promítl do postavy poustevníka scholastika tuším v divadelní hře Hrádky s čertem. V každém případě ctnostní, kteří vyhráli tento trudný boj s pohlavností, propadají píše nad svou čistotou. Tím se jejich mravní názor tak deformuje, že jsou svým pozorovatelům spíš výstrahou. Než dobrým příkladem, sami ovšem skončí jako všichni pyšní na špatné stopě vedoucí do pekalného světa. Není snadné překonat pohlavnost tak jako v té vysoké mystické škole, udržet se ve stavu nezájmu a všechno, co ve světě vidíme jako čisté a ušlechtilé a nepropadnout přitom do zlé a v požitkářství jiného druhu obměněné pohlavnosti, Například do žráčství, obžerství, duševní tuposti a plochosti je vlastně úkol nadlidský. Proto existuje protějšek této sedavské e, stezky a sice cesta pro zajická. Na této cestě může mít muž ženu a žena může ovšem právě jen za tím účelem, aby se jejich pohlavním stykem odbourala agresivita pohlavního chtíče fyzické povahy a tím, aby vůbec mohla vzniknout možnost úniku z nežádoucí pohlavnosti na nadsvětskou stezku, vymezenou po vznesením ducha nadsvět rozšířeného pohlaví, manifestovaného teď už chuťovostí. Žijte tedy manželé se svými manželkami a manželky se svými manželi pohlavně, ale jen za tím účelem, aby vás fyzická pohlavnost nestrhovala do různých stavů světské smyslové hotovosti, aby vám bylo umožněno na fyzického klidu po fyzickém pohlavním ukojení žít v duševním povznesení postupně, až k jeho extatické formě a tento stav za těchto okolností zesilovat a rozvíjet, dokud se fyzický chtíč nepřekoná návykem nastavit tohoto trvalého duševního povznesení. Žijeme ve světě a proto v nezvládnutelných útocích budících pohlavních tíče. To je doslova neštěstí, ještě často navždy odstraňuje podmínky k zažití čisté, prosté, nízké, protože dětské, blaženosti. A dokud toho zde je, nikdo nedosáhne štěstí, i kdyby si podrobil celý svět genialitou, vojenskou, politickou nebo i finanční mocí. Proto nezbývá, než řešit pohlavní problém. A tento problém se vůbec nedá řešit tím, že muži budou mít nadmíru žen a ženy nadmíru mužů. Chce to prostě uniknout agresivitě pohlavního pudu zapomněním na předměty pohlavní žádosti nebo použitím jedné manželky nebo jednoho manžela k oslabení této žádosti ve fyzické formě. Pak se stále duševně povznášet k transcendentním kvalitám, dokud nebudou realizovány. To se pozná ve vítězství nad pohlavním budem. Není, není to saravská stezka? A proto na ní člověku nesvítají kouzelná světla mystických zázraků, nejbrž cesta úniků založeného na transformaci všech sil fyzického pohlavního budu. Podle buddhismu se takový člověk musí vždy ještě jednou narodit, ale jeho cesta se už nebude zvažovat dolů do pekelných světů, Nýbrž bude stoupat, respektive vyústí, do osvobození v jeho nejvyšší formě. Lež jako překážka. Na cestě k duchovní dokonalosti se lidé setkávají s různými překážkami. Všechny tyto překážky mají původ v necnostech. Jejich odstraněním se člověk nestává prostým ušlechtělým chudáčkem, jak se často soudí, ale duchovně vyvinutým člověkem právě snostmi se dosahuje vykoupení srdce, koncentrační cvičení slouží k dosažení vykoupení mysli. Když však není opřeno o cnosti, je to vykoupení, jež mnohdy neznamená vůbec nic dobrého a někdy je toto vykoupení příčinou vitálního zesílení, jež může navždy pohřbít vykoupení srdce. Joga vypočítává překážky, vyskytující se na cestě k duchovní dokonalosti. Jinže když chybí dobré a hluboké pochopení pro podmínky správné mystické cesty, snaží se člověk tyto překážky překonat jejich formálním dodržováním. Nechci právě teď mluvit o mnohých překážkách a jejich překonávání. Narazil jsem totiž právě na překážku zvanou lež nebo živost, a jen k ní se chci vyjádřit. Pro tento případ se chci vrátit dost daleko do minulosti, tedy do roku 1925. Tehdy jsem pochopil, jeli člověk prolhaný, může holdovat mnohým mravním necnostem, protože je může přikrývat lživostí. Proto jsem uvážlivě odložil lživost, a tím jsem byl nucen chovat se a jednat dobře, to je mravně. Neboť zásadou jednání jogína musí být jednat tak, aby se nemusel za nic stydět a nic, aby nemusel skrývat. Může prostě vždy pravdivě povědět, co dělal a jak se v různých situacích choval, aniž by se musel krčit studem. Provohanost je strašná mravní závoda. V konečných důsledcích způsobuje to, že už člověk nevidí věci tak, jak jsou, nejbrž zkresleně. A tím se otevírá cestu ke klamným úsudkům, jež mu ukáží situace v jiném hávu, než ve skutečnosti mají. Lež tedy člověka zavádí do bludu, kromě toho ho činím slabým, neodolným a zbabělým, tak špatně vitálně vybaveným, že jej druzí vidí jako nespolehlivého slabocha. Lépe se žije těm, kdo jednají tak, aby nemuseli ani nic předstírat, ani zastírat, ani se stydět za své jednání nesnášející prosvícení poznávacími schopnostmi druhých. Proto je nutno vykořenit vše, co souvisí s lživostí. Nebuď tedy člověče prohaný a poznáš, jak příjemná je síla, již tím získáváš, a jež se při uskutečnění pravdivosti stává kvalitativně tak zvláštní, že člověku usnadňuje překonávání životních překážek. Prouhaností si lze pomáhat jen na okraji samostatného života jedinců. Zakrátko je takový člověk nucen dělat tolik kompromisů, že už přestává být individualitou a začíná být třtinou. Proto mystiku nelži na cestě k duchovní dokonalosti, jsou mnohé překážky a ty bys určitě nezdolal, kdyby jsi sponechal prolhanost. Za páté, nesmrtelnost. Nesmrtelnost. Nesmrtelnost možná, že to je záležitost subjektivního cítění. Když však jsem ji dosáhl, zjistil jsem, že se u nezastavil zastavil tok subjektivního času. Bylo to zjištění tak evidentní, že jsem měl dojem, že bych už nestárl. Jiné okolnosti mne však měli k tomu, abych podmínky tohoto stavu zrušil. Jaké to byly podmínky? Kdyby subjektivní pocity toku času a tím i smrtelnosti nebyly spjaty se všemi i neuvědomovanými vztahy k druhým bytostem, jež se rodí, žijí a zamírají, pak by problém subjektivního pocitu zastavení toku času nebyl tak složitý, ale člověk je vetkán uvědomovanými i neuvědomovanými vztahy do smrtelného světa a s tím právě souvisí tok času, jejíž člověk pečlivou analýzou procesů existujících v bytosti může dobře zjišťovat. Chce to tedy zrušit vztahy k jiným bytostem. Člověk musí ze svého vědomí vyloučit i nejslabší stopy vztahů, jež lze dobrým sebepozorováním identifikovat a místo toho naplnit vědomí nekonečným prostorem nebo bezmeznem nebo samým absolutném v jeho kvalitativním pojetí. Pak kývání energetických napětí v bytí přestane a tím zmizí i možnost evidentních pojmů o čase. Na úrovni věmu ustane nyní a potom zde a tam. Takže to, co se nazývá časem, jednoduše zmizí. Zajímavé je, že na toto zmizení času nereaguje pouze mysl svým rozšiřováním a bezmeznými pojmy. Nýbrž i organismus v němž se už zdají procesy jakožto průvod či, průvodiči času a tím i postupného zanikání, umírání, končit, a dochází postupně k evidentnímu sebecítění ve stavu bezčastnosti. Není nesmrtelnosti s výjimkou záníku času transformovaného v běžných stavech evidovatelných procesů. Já jsem tento stav opustil po úvaze, protože jsem ho dosáhl v 18 letech. A jen dobrý filozof pochopí, proč je v těchto letech nesmrtelnost nepřijatelná. Zdá se však, že pouze jednou v životě lze dosáhnout úplného oproštění přerušením vztahu ke všemu, co žije a cítí. Kromě toho je toto přerušení tak nesmírně citlivé na možnost poruchy, že většina lidí šplhajících na tyto výšiny nedosáhne přerušení úplného. Když ho však dosáhnou a pak pouze nepatrným zájmem o něco je zničí, neuschopní se znovu ho dosáhnout. Podobá se to totiž otevření stavidel pro přítok tolika utajených momentů potenciálního vztahů, vztahu, že je žádná energie ani intelekt nedokážou opět vyhledat a vyhladit. Pravím, že jsem dosáhl nesmrtelnosti takto se manifestující a nestratil jsem ji, nebo jsem jí, se jí vzdal. Tím jsem sice poznal krutost stavu postupného umírání, ale žádná lítost nad ztrátou nesmrtelnosti tohoto typu na mě nevzchází. Kruté bylo zažít postupného mizení mocného chladu, který tuto nesmrtelnost provázel. A postupného zmocňování se těla fyziologickým teplem, žhavým, spalujícím činitelem, jenž činí smrt tak blízkou a evidentní. Mé rozhodnutí však vyplynulo z poznání, že mládí pro nesmrtelnost není. Tím se ve mně začalo vynořovat evidentní prožívání postupného svobozování, jež poskytuje nesmrtelnost bez přítomnosti těla, to, co se v postupném uskutečňování tohoto druhu nesmrtelnosti pociťuje jako absolutní neopakovatelnost životního procesu s osudy provázejícími současný stav. Člověk tedy poznává, že tento okamžik a jeho prožívání se už nebudou opakovat, protože všechny dispozice proto byly zcela vyčerpány tak místo nesmrtelnosti zatěžující člověk svými přirozenými kvalitami nastupuje nesmrtelnost ničím nezatěžovaná a neomezovaná, protože vzniká realizací stavu a kvalit absolutna utajených v bytí. Proto, kdo chceš být nesmrtelný v těle, můžeš být podmínkou však i zrušení všech osobních vztahů ke všemu, co žije. Podmínkou je toto zrušení všech osobních vztahů ke všemu, co žije. Jen tímto způsobem se ruší vztah k umírání a vytváří vztah k tomu, co vždy je a co tedy na základě těchto podmínek zrcadlí svou věčnost člověku jako věvu, který se věčností stotožnil. To ovšem není nesmrtelnost podle představy slabomyslných. Nesmrtelnost z děvčaty na klíně a korbeli piva na stole, ale nesmrtelnost nesmírně silných. Ti silní jsou i tak vystaveni mravnímu zničení, protože věčnost nemá v sobě svědomí ani porozumění pro slabosti. Ale pouze svůj stav nebo kvalitu to je věčnost. Věčnost snad usmívající se nad bláho, bláhovými představami, a naděje mi těch, kdo jsou hnáni a budou vehnáni do jícnu smrti, protože žijí v čase, to je ve změnách. A když jsi rozumnější, budeš chtít být nesmrtelný, třeba i bez těla? Žijí myslí nad sférou smrti, žijí sní ve věčnosti, jakožto v trvalém připomínání si jejich kvalit a nestarej se o vztahy k druhým. Ale pouze o zdokonalování mravnosti. Pak poznáš, že každá další stopa na cestě pravé mravnosti rozšiřuje možnosti permanentní evidence stavu bezčasnosti. Až tě mravnost povznese se nad veškerý tíč a ty už si proto nebudeš uvědomovat smyslový svět a jeho věci, pak se ti stav věčnosti stane kvalitou postupně se realizující, posléze ty a věčnost splinete. Smrtelnost je zlý stav. To dobře vím, protože jsem byl nesmrtelný a nesmrtelnost jsem odložil. Každý by rád smrtelnosti unikl, ale bez příslušných podmínek to není možné. Kromě toho přání ještě neznamená uskutečnění. Proto buď každý rozumný, rozvážně se vyhni nebezpečí mé fyzické nesmrtelnosti. Žití bez mravních omezení, svědomí a tak dále je ve svých důsledcích nebezpečí tak strašné, že si je nedovedeš představit. Vstup na spolehlivější stezku vedoucí k nesmrtelnosti bez přítomnosti těla. Tato stezka závisí pouze na tom, že ze svého vědomí vyloučíš celou přírodu a rozvineš v něm toliko kvality nesmrtelnosti, pojmové věci transcendentní, jež se podržením ve vědomí realizují a sami způsobí zázrak nesmrtelnosti.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 Ve vědomí realizují a sami způsobují zázrak nesmrtelnosti. Ten se v první fázi zrcadlí v nezničitelnosti vědomí a v druhé fázi v evidentním zjištění nepřítomnosti jakékoliv možnosti zániku i ve sféře. V níž fungujícím pociťováním si. Tato cesta je bezpečná. Když se proti jejím pravidlům prohřešíš. Zmizí ti ale pocity duchovního pádu nezaznamenáš.